Як вирватися з цього кола, як розірвати його, а точніше, як не бути бидлом? Найпростіший спосіб відчути під собою землю, за собою націю чи хоча б спільноту однодумців, а над собою Бога. Але ця мить прозріння настає для веселої спільноти споживачів в останню хвилину існування на землі, часто споглядаючи усю цю карусель. Я бажала, щоб та мить настала негайно, щоб всі, хто веселиться, задирає ноги, крутить стегнами, раптом опинились на пласкій сірій рівнині, у довгій незрозумілій черзі, на нетутешньому вітрі, що здіймав би їхні білі тоги, щоб вони здивовані завмерли, оглядаючи один одного, а потім кожен себе самого. Можливо, тоді. Після першого здивування та усвідомлення чогось незбагненного і величного, їхні обличчя не були б того виразу, яким наділила їх природа, хоча, боюся, процес переутілення незворотний. Малпі уже ніколи не стати людиною, навіть якщо вона одягне піджак і краватку. Нова формація, яку я встигла запізнати, формація так званих ділових людей – інопланетяни. Орієнтуючись на своїх європейських родичів, вони поступово перетворюються на роботів. Вони не п'ють, не парять, відвідують фітнес-клуби, курси іноземних мов, мають завчені, запрограмовані рухи і вирази облич на усі випадки життя і за столом, зазвичай, несуть банальщину. Вони, ця новітня формація, приречені контролювати себе завжди і всюди. Програма їхнього життя працює у режимі «мідл» – важіль чи кнопка, зафіксована між «он» і off, як у телефоні. Такі люди викликають у мене настороженість. Вони не знають, що таке жити за повною програмою. Вона вилучена з їхнього персонального комп'ютера. А тих, хто намагається лишитися собою, вони вважають в ліпшому разі білими воронами, у гіршому – просто божевільними. Хелина нарешті відірвалася від споглядання дощу за вікном і хитнула головою, відганяючи ці думки. «Я стала злою?» – подумала вона. «А це погано, неправильно». Вона почала збирати свої речі, диктофон, зошит, ручку, окуляри, плеєр у сумку і поглянула на годинник. Ого! Вона простояла біля вікна дві години. Це означає, що наступна маршрутка буде години через півтори. За дверима кабінету було надто тихо, це означало, що на поверхах лишилися тільки чергові медсестри, які вже, мабуть, поснули на вузьких ліжках в ординаторських. Хелена виглянула в коридор, він був темний, як тунель. Лише десь далеко в кінці жевріла настільна лампа на столику, де мала сидіти чергова. Але її не було. Хелена ніколи не ходила цим коридором. Завжди прослизала в свої двері немов мишка і сиділа тихо, не виходячи навіть в обідню перерву у лікарняний буфет. У день коридором завжди вешталися то пацієнти, то санітари. Тепер тут було тихо, порожньо. Хелена обережно зробила кілька кроків, ніби входила у невідому воду, тихо і порожньо. Ніч піднімалась за каламутним склом лікарняних вікон, ніби рівень чорної води, на поверхні якої повільно погойдувалися золоті уламки розтрощеного місяця. Їхні мерехтливі відблиски утворювали на стінах дивний, німий синематограф, безгучну битву тіней. Було чутно лише дихання. Хелена притиснула руку до грудей і зрозуміла, що це дихання належить їй. Потім, десь у кінці коридору, тихо рипнули двері дивно, адже на ніч палати зачинялися. Хилина якомога щільніше втислася в стіну, вдивляючись у темряву. Вона помітила, що найдальші двері прочинилися, спочатку з'явилася жіноча нога у капці, ніби людина так само, як і вона, хвилину тому, на доторк пробує прохолодну воду ночі. Жінка повільно протискалась крізь вузьку шпарину прочинених дверей, не розкриваючи їх повністю. Хелена здогадалася, вона робить саме так тому, бо знає, що двері реплять, отже, виходить, не вперше. Нарешті жінка випросталася, зробила крок у бік стіни і заумерла біля неї майже у такій самій позі, як Хелена, котра причоїлась по той бік довгого коридору. Жінка не бачила її.